а тоді повернувся і попрямував назад до замку, похитуючи в темряві лампою. Мелфой тепер звернувся до Гегріда. «Я не піду, блін, до цього лісу!» Гаррі утішено почув у його голосі панічні нотки. «Підеш, якщо хочеш все лишити в Гокворці!» сердито звався Гегрід. «Нашкодив! Плати!» Але це мають робити слуги, а не учні. Я думав, ми будемо писати якісь вправи чи що. Якби мій батько довідався, що я тут повинен робити, він би... А я кажу, що це є Гоґвортс, гаркнув Гегрід. Писати вправи. Яка з того користь? Ти це зробиш щось корисного, або тебе виженуть? Коли думаєш, що твій батько хоче, аби тебе вигнали, то вертай до замку і пакуй речі. Гайда! Мелфой не ворухнувся. Розлючено зиркнув на Гегрида, а тоді опустив очі. «Отож бо», – сказав Гегрід. «А тепер уважно слухайте. Те, що ми будемо зараз робити – Є дуже небезпечним. А я не хочу, щоб ви даремно ризикували. Ходіть за мною. Гегрід підвів їх до самого узлісся. Піднявши вгору лампу, показав на вузеньку звивисту стежину, що ховалася між чорних густих дерев. Легенький вітерець розвіював дітям волосся, і вони вдивлялися в темряву лісу. Дивіться сюди, сказав Гегрід, бачите, щось там виблискує на землі, таке сріблисте, то кров єдинорога, щось там сильно його поранило, вже вдруге за цей тиждень. Минулої середи я тут уже натрапив на одного мертвого, треба спробувати знайти цього раненого бідолаху. Може, йому все можна допомогти? А коли те, що поранило єдинорога, нападе на нас, запитав Мелфой, не в змозі приховати свого жаху. Доки ви зі мною та і кланем, то в цьому лісі ніхто ніякої шкоди вам не заподіє, запевнив Гегрід. Ви тримайтеся стежки. Ми зараз поділимося на дві групи і підемо по слідах. Тут усюди є кров. Єдиноріг певно десь блукає ще з минулої ночі. Я піду за клянем, швидко проказав Мелфой, поглядаючи на довгі і кляневі зуби. Файно, але попереджаю, і клянь боягуз, сказав Хеґрід. Ходіж я, Гаррі, Герміона, підуть сюди. А Драко Невіл та Іклань туди. Якщо хтось знаходить єдинорога, стріляє вгору з зеленими іскрами. Файно? Беріть свої чарівні палички і потренуйтеся. Отак. А коли хтось потрапляє в біду, стріляє червоними іскрами, і ми вас знайдемо. «Отож, будьте обережні! Пішли!» Ліс був чорним і мовчазним. Незабаром вони підійшли туди, де стежина роздвоювалася. Гаррі, Герміон і Гегріт рушили ліворуч, а Мелфої, Невіл та Іклань праворуч. Ішли мовчки, дивлячись на землю. Час від часу Місячне проміння, що пробувалося крізь гілля, вихоплювало з тьми плями сріблясто-голубої крові на опалому листі. Гаррі бачив, що Гегріт вельми стурбований. «А вовкулака може вбити єдинорога?» – поцікавився Гаррі. «Нє, він заповільний», – відповів Гегріт. «Не так легко зловити єдинорогів, бо то є могутні чарівні істоти». Я ще ніколи досі не чув, аби хтось поранив єдинорога.